Jag vill börja med att hälsa mig själv välkommen tillbaka efter en spontan Tysklandsresa förra veckan Sitter här med Macke Meinhof och Adegarbo och <här> Idag ska vi prata om Fisar och Stålmannen Souverän, då vi Adegarbo, du hade något, att, något ämne du ville ventilera. Ska vi köra igång med det? Fy fan, vilken skön övergång. Jag vill verkligen ventilera detta, för detta är skoj. Det är ven ventilation i ordets rätta bemärkelse. Ja, det är det verkligen. Jag tänkte snacka om en entertainer som heter som hette Josef Pujol. Har du varit och grävt i något jävla arkiv nu igen? <laughs> det har jag verkligen varit. Du har blivit lite av en sån här... Arkivsnubbe, han som drar fram De här gamla De här gamla stories som finns väl London, vad hette han Han som hade Fjärdefotsjack ja. vad fan hittar du allt det <laughs> ja Det undrar också, det här är ju ännu mer sjukt egentligen Okej, okay. alltså, låt höra då Josef Pujol eh, från Marseille, Frankrike Har någonting släkt, En släkt med fotbollsspelaren Pujol, nej Det här är ju en fransman, Pujol är ju spanjor ja, för fan är. det i <laughs> då kan man inte ha släkt i andra länder? Jo, det är inte helt omöjligt Men det är en annan stavning här också Han stavade mm. McGee Hur som helst, han är född eller var född 1857 I Marseille då Och eh, han hade En speciell förmåga som han upptäckte När han eh, <laughs> Var ute och eh, simmade Detta är så jävla dumt eh, Men då skulle han eh, Göra en dykning ner under vattnet Och ta ett djupt andetag Istället för att få dra nytta av det här djupta andetaget så fick han upp sjukt mycket iskallt vatten upp i entarmen. Va? När han tog ett djupt andetag? Ja, och skulle gå under vattnet. <laughs> Okej. Okay. Det resulterade då, som han står i en äh, impressive force, så märkte han att han kunde få ut det ur vattnet igen och, och liksom skapa en, vad ska man säga, en vattenstråle under Ja, vattnet. just det. Get, get stråle, helt enkelt. Kunde han simma snabbare än det då eller? nej det fångar inte av historien. Inte... Han upptäckte jag för att han kunde släppa väder så att säga på ett jävla spektakulärt sätt. Det sjuka med detta är att han upptäckte att han skulle kunna göra en grej på detta så han försökte breaka med detta och uppträda runt om i Frankrike. Och blev skitstor. Vad? Så seriöst nu? Ja en, en period var han Frankrikes mest vetter mest berömda. Sedda och eh, bäst betala underhållare. Såhär, han imiterar kända personer på den tiden genom sina fisa, för jag vet inte hur i helvete han gjorde det. <laughs> alltså, jag, det han men... fäst något nummer på scen. Men han fäst liksom röster, eller vad då? Underhållningsutbudet var nog ganska dåligt på <laughs> ja. 1880-talet känns det så. Men jag, tror... men jag förstår ja. inte varför man gör sig på att imitera människor när en stor grej är att fisa. Man måste hela tiden utvecklas ja, okay. som konstnär. Ja, ja, nej, nej. Abdikerar då. Ja. Men andra sådana här triumfkort han körde under sitt nummer Var jag. då, han, han spelar sånger Han eh, Blåste ut ljus <laughs> Det var <laughs> ljus. Alltså, all men, äh... Allt genom att släppa veda så att säga Ja, ja. och det här kan kanske Någon som inte är Lika överraskad men han gjorde såhär Kanon, ljudet av en kanon och kanske hans mest berömda var att han, gjorde så här, han kunde imitera en jordbävning från något specifikt år som jag tar fram. mig här. Det var hans grej liksom, att han kunde imitera, jag tror det var en jordbävning i San Francisco Så var hans grej. För. Jo, från 1906. Nej, det är klart, hur många i Frankrike hade hört den jordbävningen i nej, San Francisco? Nej, nej, men det är ju roligt att han, han måste ju breaka själva inslaget med, nu kör vi den här... Gjort bävningar från San Francisco så hela snyggt om här. Ah, nu har vi inte den eller jo, skönt om någon den killen kom till typ Skavlan och uppträdde det har varit ett succé här ja, med att blåsa ut ljus men fies inte risken att ljuset att det blir en explosion istället eller Hörmarna ja man brinner upp typ. ja, nej, men det blir, eller metangas brinner ju ja och sen hela bra. vägen upp i ja det behöver du inte göra om man har lite kraft i sin fis Nej, men han läcker väl lite med luften, men du skrev som extra, extraordinärt musikaliskt anus. Det var liksom hans, det var hans selling point. Kunde han forma sin ringmuskel och få liksom olika toner som när man visslar i princip? Ja, han måste ha varit jävligt hett het med hålet så att säga. Han kunde <laughs> även invitera samma skärande trupper och det bästa av allt när han då gick av för akt efter akt ett då. Mm var ju alla lite så men de gav ändå i publiken och sen när inför akt 2 då krämer han, <skrämpar> han i rejält och för han gjorde andra sjuka bisär grejer och för då satt <skrämpar> han och typ tryckte i sig kvalpenjo i i pausen här, eller var nej men i pausen gick han ut och stod på inne ett sånt här uh, gummi. <skrämpar> en för <gummitudral. skrämpar> att <skrämpar> <skrämpar> <Ja. skrämpar> Jo, för det kom i akt 2 då ska han ju kräma i, och då ja. började han röka cigaretter igenom det här <skrämpar> Det men vad är så hade han kvar gummituben i I röd en, I ja, när han ja, Uppe i anus hade han det Och så rökte han cigaretter genom det Och sen blåstande ut det röken Och sen så körde han lite flames Och gjorde sådana här som det står stage lights <laughs> Grand finale var att han Han började forma det Och spela olika toner <laughs> Spelade Alltså beröm, berömda sånger Så att publiken började sjunga med <laughs> Är det mer alltså den här killen var ju the shit. Var verkligen the shit. Han fick smeknamnet Le Potomak som då betyder uh, fartisten. The fartist. Det är ja, ja, förlåt. The fartist pengar typ. <laughs> fartisten blev upp på svenska. Det är jävla äckligt men det är någonsins jävligt roligt. Känns som att vi borde testa det här. Ska jag köra min stålmannen-grej? Mm, det kan du göra. Nog talat om bajs och yeah. annat äckel. Jag vet inte, men... Så, Nästa men... ämne är inte bajs, Det är inte alls säga. bajs, Varför äh, är det? Men det har ändå med, med, <laughs> med underkläder att göra. Nej, ja, äh, stålmannens kalsonger handlar om. De är ju ganska klassiska. Han ja, har jo. alltid haft... Uh, Ja, de är nästan lika klassiska som Phantomens rödrandiga, han har röda-svartrandiga kalsonger, fantomen Men Stålmannen har röda. Han har blå direkt och röda kalsonger. Oh, okay. det är de är en färg. Men det är intressant, du säger direkt och kalsonger. Alltså han har en dräkt och sen har han kalsongerna utanpå den dräkten. Men Stålmannen måste ju vara bra mycket större än fantomen fantomen var större på sin tid. För den är mycket äldre också. Ja, men när var den tiden då? Nej, men på 40-50-talet. Liksom. Jo, men Stålmannen har ju varit med jävligt länge också, va? Ja, 38 startade Stålmannen. Han har lite mer vågade kalsonger, lite randiga. Och... Du tror det är därför ja, att han har blivit Stålmannen. lite... lite. Stål... lite, lite jag vet inte om Stålmannens röda kalsonger har något med hans politiska ställningstagande att göra. Vadå? Hur menar du då? Han har röda kalsonger. <laughs> men jag tror inte Stålmannen är kommunist med tanke på... <laughs> vad är det Stan Lee som har... Inte från början, Stanley lever du fortfarande. Men i alla fall, det jag vill komma till var att stålmannen kommer nu att lägga sina kalsonger. Han kommer att köra Rockstar eller Italienaren eller vad man nu väljer. Commando eller Rockstar? Ja, kommando kan man också kalla det när man går utan kalsonger. Ja, Commando har jag hört. Det enda som skiljer oss från stålmannens kön är en tunn blå trikår numera. Ser inte det konstigt ut? <laughs> jag vet inte. Anledningen till att de tar bort kalsongerna är för att uh, han skulle se coolare ut. Jag såg någon bild på det och det ser så coolt ut. För man ser ju man ser ju könet genom de tajta trikoarna betydligt tydligare. Men vad De tecknar väl inte ut konturen av en penis i hans streck? <laughs> jo, faktiskt lite. Som <laughs> en Nej, men alltså jag ska inte säga att det är en tydlig penis som skjuts inte Men det är liksom inte slätt. Lite mer mörkblå nyans. För jag tycker han ser jävligt fientligt ut i den här rödblå kombinationen. Men det är ju den amerikanska flaggan som ligger bakom. Jo, men ändå lite som Batman. Men gjorde de ju helt svart. Han var väl lite ja. grå innan. Ja, just det. Uh, du blir häftigare när han blir helt svart. Nu kanske svart är en lite häftigare färg. att göra det på. Men jag vet inte. inte känns inte Stålmannen... Jag, jag tycker det känns dumt. och inte det att förstöra varumärket lite? Jo, jag kan... jo, alltså han har haft... Samma kläder sedan 1938. De har inte förändrats en enda gång. Nu, han, eller nu är det första gången de gör någonting. Och då lägger de kalsongerna. Men det är lite uppräckligt att de ger sig på kalsongerna. Först och främst. Det är klart att det har varit mycket helare att ta manteln. Eller den här capen. Eller hans låg. <laughs> <Katen>. capen capen <laughs> capen din. <laughs> Cap. Det är en sån konstig grej. skåningar säger. Eller jag vet inte om det är skånskt. Men typ... Grapefrukt säger många grepp. Ja, det är fruktansvärt jag också har några <laughs> gånger. Grapefrukt, säger man. Ja, jag säger grapefrukt. Men uh, den äldre generationen säger grepp. Inbittna skonska. Vad heter de? Pätarna. Nej, jag, jag tänkte säga de invitna skånska... Gå uh, Snapphanan Snapphanan är spettekaka men... <laughs> Nej men de, de, de, den äldre spettekaks Den skånska spettekaksgenerationen Säger nog gräpfrukt Ja det lämnar spettekakan Vad har det för reaktioner på Att, att, att fillingarna har åkt så att säga? Jag vet faktiskt inte Det har jag inte sett Jag har inte sett någon kritik mot det Borde ju um, finnas tänk... en fanbase som har någonting att säga till om det. Jag tror också det för att, Med tanke på att det är en ja, Att han har varit oförändrad i 60 år eller 70 år till och med så borde folk reagera. Det kommer säkert bli en det kommer säkert bli en heter det, protest på nästa kamikam. Men också nu kan jag ha en det är bara det att man ska nog bara låta bli för att han är skapad när det kan inte vara så jävla när det var in några utan på kläderna <laughs> Men det kallar man? Det verkligen kalsonger alltså, det är ändå Nej, vad ska man kalla det? Det är inte badshorts. Speedos. Speedos skulle man kunna säga yeah. <laughs> Stormvarnen kommer att få nya Eller han kommer att lägga sina speedos I Det grannet kom från att det mycket äckliga på han på som var lite så fladdriga Eller så satt längre ner på låret Lite hotpants känsla Så på halva, halva häcken liksom. Ganska foxig Men det går inte hem överallt Och det blir sån upskirt <laughs> <laughs> så Man han skymtar Hans skinker där bakom Nej jag är inte alls för det här faktiskt men så, så Vi pratade ju om ä, Stålmannen för några veckor sedan också, om att han ville säga upp sitt ä, amerikanska medborgarskap. Just det, ja. så jag undrar lite om han är i någon form av ä, pubertet och börjar göra revolt mot sina Det är, så, det är så här, de, de, som har, de som ansvarar för, jag vet inte, är det DC Comics tror jag det som ansvarar för, ja, eller som det. äger varumärket. De har sagt, okej okay, nu ska han bli världsmedborgare, vi, då gör vi honom lite mer european. Ja, men det är en bra tes. Ja, en de... bra av italienaren. Jag är med om en ak Vi tar bort Kallingarna i vad han kommer att sälja i Europa nu. De kommer in sin Emo-period nu. Ja, exakt. Ja, det är skitkonstigt. kommer få lång snäll och så. Lyssna på Pavement. Ja, på Pavement. Ja, det är jävligt Emo. En ja. liten parentes är att DC Comics vill locka nya läsare. Så det är väl lite. Därför de gör detta. Okay. Men de, de, de kommer också lova fler svarta, eh, spansktalande och homosexuella superhjältar i framtiden. Det känns som att alla, om du kollar på kläderna på alla superhjältar så känns det alla homosexuella. <laughs> Jag har ändå en sjukt macho-approach. Så det är kul att säga. de löser det. Det skulle ju vara de här, eh, hur fan heter de? Ambitiousy gay duo. Det fan var det Jag Brukar Jag gå på SNL ibland. Det senaste gången de körde det var helt underbart. Homosexuella superhjältar Kan ju lätt bli Jävligt att de överdriver istället Jo jag vet, hur glider Va? man in det liksom i serien Glider in ja, ja exakt. Sammanfatta stålmannen Jag tycker det är skönt att få se konturen av hans kön Du gillar det Jag gillar det, det är... Nej jag håller inte alls med Men uh, vi kan vara oeniga här Jag fattar inte vad man ska in och pilla på hans penis för Nej, men det är specifikt det området. Det är bara är det kul med en förändring kanske. Ja jag tycker också det. Alltså, det är ändå på något sätt synd om Stålmannen som har gått i samma jävla kläder i 50 år. Också. Man Visst? måste skydda sitt varumärke. Ja, det är ja. sant. Vi, vi, vi lägger ner den diskussionen. Är har det där? Är det veckan Mm. Den avgörande matchen Vancouver okay. Canucks mot Boston Bruins. Exakt. Det var på ordet. Står Bruins, för. Vad betyder Bruins? Det är det brunbjörn Brunbjörnen och sånt. Någon, björn, någon monsterbjörn från någon saga tror jag som kallades The Bruin. Ja, det är nog ah, sant. Men Canucks, vad står det för? Kanadensare på slang. Typ det är som Jankison för. Ah, det har jag faktiskt ingen aning om De har ju också någon typ haj Eller vad fan det är Men det tycker jag lite Den har de inte haft så länge Jag tycker de är rätt lik eh, Sanchez Jose's logge. Det är sant Men de har ändå haft den i typ 10 år i alla fall Nej, är det så länge? Ah, jo det är det, När man det finns... samlar på hockey ja, Okej det är mer 10 år för sig. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> ja, ja. När man samlar på hockeybilder Då hade de inte den Nej, de det hade en jävla sträckad skrisko tror jag Ja ah, skitsamma men ja, du eh, ihåg. I alla fall den här finalen Som du skulle komma till ja, precis. Det lockade ju fram det bästa hos kanadensarna <laughs> Exakt Och helst Vancouver som jobbade stenhårt För att få upp ah, Staden var ju så jäkla ren för ett år sedan ungefär, Lite mer än ett år sedan när OS var ja. Och det blir ju och sen så nu Skämde de väl ut sig lite kan man väl säga Jo det får man väl säga eh, Matchen ja. spelades alltså i Vancouver och Den sista avgäran ja Vancouver förlorade. Och det slutade med att de brände upp ungefär stor, ja, en hel gata i alla fall. Ja, det flög molnet och cocktails och jonglerades med gatostena till höger och vänster. Ja, och, ja det, var, det var kaos helt enkelt. Då kommer vi till det intressanta, eller frågan. Man, man, man hör aldrig om hur i. Nordamerika överhuvudtaget jag visste inte är att det existerar. Ja nej, jag har aldrig aldrig något hört talas om någon form av våld i samband med sportevenemang i Nordamerika. Det, det, det här är ganska skönt tycker jag med tanke, på, med tanke på vad som pågår i om man tittar till vad NHL är för en organisation och liga så by, nu har de ju bytt till exempel Atlanta, det är ishockeylaget. Ja. De lägger ju ner och flytt säljer rättigheten till laget och flytta till Winnipeg i Kanada. Ja, just det. Det är så här, bara, nej, nu skiter vi där, nu lägger vi ner och sticker ditåt och supportar och allting. Ja, det är liksom, det bara dör ut. Det är, är, så det, är det på grund av det som det, inte, det finns inget hjärta någonstans i, nej, alltså, i lagen och då, då är det inga... Fanatiska huliganer som blinner för lagen, Nej man tänker inte, det är likadant Du och jag var ju på Madison Square Garden mm. Och Så liksom, de har inga, det, det här med läktare och sånt som finns i Sverige Det är ett bottaläkter. det existerar ju inte Alltså, det finns ju inget... Alla sitter blandade. ja, ja alla sitter ja. blandade, för det är ju aldrig bråk. Det finns, men, det finns ju inte. Men de här uh, The Original Six, eller vad det kallas, de sex originallagen som finns i NOL, sen NOLs uppstart. De borde ju ändå ha en ganska stark fanskara. Fanbase, ja, ja. jo. Men det är ändå, det är aldrig det där... Våldet har ju aldrig... Men sen också, det är ju ganska mycket medgångssupport, vad helst. Om du kollar till så här, Boston... Mm. Nu var det ju typ 37 år sedan de vann eller vad det var. Alltså det var ju så här jättelänge sen, Kanske inte så länge sedan. De är väl Men... en av originallagen? Ja, de är en av originallagen. Det är Vancouver. De är fjärde 40 år i år. Vancouver. Ah, okay. Vad var så? Jo, de är... Boston som sagt var en av originallagen. Men det är mycket medgång. De har inte vunnit på jättelänge. De har varit så här ganska dåliga till och från. Boston är ganska... De har ju det där Celtics är ju basketlaget som ja, är jättestora. Då liksom... Hänger folk med på det istället När de hade sin tid Och sen så är det Red Sox Är väl också från Boston om är inte helt fel baseballlag Och då följer då hänger, man med, då hänger de med där istället Det är lite så här, Man bara byter ju Det var också en sak jag tänkte på I, För i USA Är det ganska det är ett ganska våldsamt och kriminellt land Ja det är det ju Medan Kanada är lite som där folk aldrig låser dörren och Nej, ingen, men... ingen bär ett vapen. Och... Michael Moore, rättare. Äh, ja. Ja. <laughs> ja, precis. Men, är det därför, och det är likadant i... Eller, kan inte likadant, men lite så i Europa också. Här är det lite, lite lugnare, kanske, än i USA. Men då får man utlopp för sin ilska i sportevenemang i Ja, jag vet inte. Det känns som att äh, i Sverige... alltså. I till och med hockeyn har det varit så här det, det är också anmärkningsvärt det inte är inte inne i arenan där är det ju lugnt ja. under matchen ja. men det är efteråt på stan sen som folk tydligen blev helt galna men här i Sverige hade de ju någon sån här någon AIK-djungon där de kastade ja de fick avbryta matchen och sånt och det har ju hänt massa gånger i fotbollen också ja. Är det fans mot fans, eller är det bara Canucks-fans som är lackar för att de förlorar? Nej, det var, det här nu, var ju... Var är det bara Canucksar? Canucksar. kanuxa. De förstörde sin egen stånd, helt enkelt. Vilket är rätt skönt. Ja, det, det, är, det är jättekonstigt, ja. Äh, de är förbannade på att laget har spelat det varligt, och då sabbar de butik och uh, utsördering istället. På tal om det så såg jag faktiskt igår när jag var kollade på fotboll att... Uh, så en kille som gick jävligt glad i en Boston Bruins-tröja. Ja. Det var fan länge sedan man såg det i Sverige faktiskt. Ja, uh, Hockeytröja, det, det. det var ju inne förr när man samlade på hockeybiller. Då såldes det lite då och då, men nu fann det ju sällsynt. Ja, det är det. Så ja. det, är det. man ser en och annan Mighty ducks caps från 90-talet. ja. För Skate kids Kidsen i stapelbädden. Det är sant. Jag hade faktiskt på mig min, jag köpte en jersey, jag var på mig den in public för ett tag sedan. Lundqvist. Ja, min New York Rangers, tror jag Och man får ju blicka på sig Var bar du den, Michael? jag ja, de också Maka? På Coop, på Coop. Ah, okay. Och sen fick jag ett infall alltså, det att... är sura blickar, eller glada? Eller... Nej, det var bara folk glada Klappar på axeln, ah, okej okay. ja, Ingen säger någonting, men man... ja nej Sen vet jag inte, det här är här i Malmö också De vet ju knappt vad hockey är Men nej, det, jag, jag, ty jag tycker det är lite För, Om man ska jämföra Om man går på fotboll så får, är det ändå folk Som har på sig matchtröjorna Alltså när du går på en Malmö match så är det ju folk som har på sig matchtröjor där, eller hur? Ja yeah. Men de är ju bra mycket fulare än vad de här NHL-tröjorna är Nej, jag skulle nog vilja säga tvärtom Alltså för hockeytröjorna är så här Alltså trö fotbollströjorna sitter ju snyggare För att du ska yeah. skydda -okay, dig, men de är bra mycket snyggare Alltså i sin, vad säger man, layout Men det är lite intressant att ta upp Alltså för det är ju lite så att det är likadant med fotbollströjorna Att, att det känns som att det egentligen bara är gångbart när du är på en match Ja. I, I Sverige, ja Ja, men, ja. men ja, lite som ja. bygger ner och köper en snus på Coop i, i din Lundqvist Det är ju väldigt ovanligt att se det Ja, det är det i Sverige. Men det är nog mer känsligt med lokala lagtröjor Alltså, de använder man nog mindre så än vad man gör med internationella gör Jo, men precis För alltså... den internationella, då har du inte... Det skulle... på samma sätt. Nej, precis. Det, är som, det är ingen som blir ingen förbannad direkt äh. för att jag går med min Rangers. Det är ganska safe så att äh. säga. Äh, men skulle jag gå med en uh, tröja i, alltså, typ, skulle jag gå med en uh, Helsingborgs tröja i Malmö i uh, fotboll, äh. då, då reagerar ju folk på helt på ett annat sätt. Ja, precis. Eh, uh, men... höjer lite på ögonbrynen när du kommer i den just för att den är, den är snygg och färglad och just att det är en Rangers. Det vad fan vad killen på sig? Jo så tänker jag nog men när jag på på mig säger om så är de där Fy fan Eller vad fan där är en jävla jänka vad fan är det? Jänkare ja nej Är det någon som blir förbannad För att någon är jänkare idag så att säga Jag tycker bara folk uttalar sig att USA är skit Men det är Det är, ju... det är politiken de driver så Ja äh... exakt det är ju det, det är man ja, men... i så fall ska kanske döma dem på ja, det... Så många skiljer på det När de kritiserar USA ofta ja, de är Folk, är, ja precis. Folk är inte så jätteförtjusta i amerikaner som personer heller. Man ser bara en, en fet... Uh... <laughs> jo, jo, jo. jo. Det är alltid fet, man kan. Ja. Du bara radar upp stereotyperna här. Dra in den i äntarmen och släppa. <laughs> <ut. laughs> Nej, tack. Nej, men alltså, så, det larv... så det är inte bara politiken, menar jag? Nej, så det här är var in... ett bottenämne kanske. Är men vi ber om ursäkt för det och vi går vidare. I can't believe, I can't believe it's not better, isn't in Sweden yet, tror jag att jag döpte kampanjen till förra veckan. Ja. Du får en förkortning på den. Så att vi... Nej, vadå? Tycker du det är problem? Ja, uh, lite. Jag tycker det var klockrätt. Jag, jag kanske hittade på något helt nytt nu, jag kanske hittar på något helt nytt nästa vecka, det vet jag inte. Kampanjen går ja lite så sådär, den har inte riktigt lift off. Den har jag inte dykt upp i butikerna än. Den har inte gick upp i butiken än. Det kan ha att göra med att jag inte ens har hört av mig igen till craft... Vad heter det? Unilever. Jag satt mig igår och skulle vad heter det? få skriva ner det här mejlet. Men det blev aldrig riktigt av faktiskt. Och innan det så har jag faktiskt haft lite internetproblem. Som i alla fall du vet om Magnus. Ja, så jag får ta på mig den smällen där, det har inte hänt så mycket Men jag tar gärna emot Magnus, du, har ju, du var ju inte med förra veckan När jag lanserade kampanjen uh. jag tänkte om du har lite Jag har en, en kryckan, liten Kvickan var ett ganska dåligt bollplan Jag fick ingen respons så att Jag, tänkte, <laughs> om du jag har en liten, lite. en liten kritik till er diskussion förra året Nej, förra Nej. veckan uh, Och att ni tycker det är så sensationellt Med ett fejksmör Men alla de smörversionerna vi har på marken. Ingen av dem är ju smör som vi har på mackan typ, och har... Ja typ lätt och lagom äh, Bregott äh, lätta. Alla dem det är ju också Fakesmör så att den är inte så Sensationell, det enda sensationella Med då, denna, det detta fakesmöret Det är att det har Ett, ett häftigt namn Men är ja. detta är klassas detta som margarin då? Jag är ja. inte säker på det ens Jo det är, antar jag att det är Vad, vad innehåller margarin då? Det innehåller, det är gjort på ja, raps eller ja, lite olika. Jag antar att det Anima finns kriterier för att det ska få vara margarin. Jo, men det är väl att det är på vegetabiliskt, vegetabiliskt fett istället för animaliskt fett. Ja, det är typ det enda. Ja. Smör, är ju, smör kan man bara framställa på ett sätt och det är att vispa grädde tills det blir tjockt. Det blir, som ja. okay. Och saltar. Uh. Um, Så det är inte det, det, vi, vi får lyfta bort fokus från att det är en ny produkt som inte är smör men som låtsas vara smör Jag är, jag är inte hundrasäker men sade vi att det var en ny produkt vi, sa att det var, vi diskuterade mest att det här är en produkt som vi i Sverige behöver Ja men vi fick det framstå lite som att vi inte hade någon liknande ah, Men då okay. har vi en massa vi har det. men vi har ingen med lika coolt namn så jag är nej, ändå för, det för alltså bortnöj exakt jag är ändå för kampanjen så att jag stöttar dig till, du har mitt stöd Markus Ja skönt, skönt att höra höra <laughs> eh, grejen är att biprodukterna som finns där också det är inte bara det det, det, det är liksom det amerikanska De har inte släppt en fake margarin eller fake smör eller vad vi nu ska kalla det utan det finns I, alltså i believe kan inte believe it's not det, butter. Det finns det flera finns, olika. Eller vad det menar? finns serie, <laughs> så att säga. Jag tror jag en serie. Ja, jag räknar upp till uh, ungefär 15, runt 15 olika produkter. Uh, det finns uh, och det finns också i sprayformat. Men då är det sån stekmargarin, flytande margarin och uh, nej, alltså, spray och um, smörbås. Det här alla. sprayet till exempel. <laughs> uh, amerikanerna... De liksom, det, ska ju vara lite, det ska vara smör eller fejksmör på saker och ting Så att den här sprayen, i alla fall om du kollar till marknadsföringen Så ser du aldrig något sånt att de steker i det Utan det handlar mest om att, du vet Till exempel på en av de här reklambilderna de har Så ligger en kyckling precis tagit i ugnen ja. Då sprayar man på lite, lite smör på det liksom innan ja, okay. man käkar det så det, här, det är liksom du steker nog inte i det. Du steker nog i något annat riktigt fett. Och sen så äter du den här fetten så till Så du får det. lite fett. Ja, ja, precis. Det är lite mer så de jobbar där borta. Använder de det på bodybuilders också, den här sprayen? Ja, Fabio ja. har ju för sig varit deras spokesperson eh, <laughs> Så det förvånar inte alls om han, eh, om han har sprayat in sig själv i den. Ja, Nej, Nästa grej i kampanjen ja. Så tänker jag att uh, Det här mejlet ska ju komma ut så kommer vi få ett svar mm. Och uh, jag, hoppa, jag hoppas Faktiskt att uh, Och misstänker att jag, vi kommer ju få något Tråkigt svar där det blir så här att Ja ah, nej vi hänger planen planer på det här Som att elda på kampanjen lite ja. Och sen så um, för att kunna gå vidare med det här Så behöver vi ju folkets röst Eller folk, vi behöver folkets, folkets med söt. oss Stöd ja mm, precis. Precis. precis Så att uh, jag ber nu till folk Att någon själ som tror på det här som vi... startar en Facebookgrupp Jag vet inte om det finns någon Facebookgrupp för det här Men jag tror inte det Vi kan väl också uppmana båda våra lyssnare Att uh, skriva egna mejl till Unilever Ja exakt Och uh, sen tänker jag om När det här liksom catch on lite Och vi har haft lite mejlkontakt med Unilever Så uh, ska vi starta en uh, Vad heter det Sådana här man sk skriver på Vad fan heter det En uh, namnlista En namninsamling ja, ja. Uh, men det är, det, är lite, det är lite längre fram i uh, vi har fem namn i den Om du uh. är med oss kryckan eller? Uh, jag vet inte kryckan yeah. med oss. <laughs> <laughs> <laughs> ja därför. Men vi vi vi vi, vi, vi är tre i alla fall säkert att uh, känna att vi två tror vi har en mammofil med oss mammofilen uh, är alltid med oss och sen, sen har vi då ja kricans, får vi med får vi med kryckans kvinnor då då är vi hemma nästan. Då har vi, vi, ja, vi smörat här. Nej, förlåt det var inte en... fake smör/fake smör, <laughs> smör, vi vet att vi har en har vi. Här. Ja, precis. Och eh, är du som jag och verkligen vill se den här produkten i hyllan, du kan gå förbi läsa, skratta och må lite bättre. Veta, det att är du... du som är bakom. Att... Ska man inte köpa den? Man... Är det bara det som är målet då? <går> Nej, skit är, bara skit i om du... inte någon köper den. Nej, det den. I alla fall. Bara för att ha den i vår hylla. Ja, men jag, jag, jag tror faktiskt att Sverige behöver det. Vi behöver ju... Eh, det blir lite mer corporate, jag vet inte, nej, mitt liv hade blivit bättre om den fanns i butikshyllan <hör> Anledningen till att jag inte var med förra veckan var för att jag fick åka till Tyskland Helt oförberett Hela vår kassa, mamkassan, gick åt till och skickade ner Magnus i Tyskland Ja och hela min personliga kassa också det, vad det... då du menar att våra sponsorintäkter På 24 spänn inte räckte så långt Den gjorde tyvärr inte det ja, tog Jag kom till Trelleborg på den Sen ja, det fick jag, jag finansiera resten själv Men Jag om mig glad ihåg Ner till Tyskland och För att träffa Klaus På MAM I Berlin va? I Berlin. Var det han du snackade med eller? Det var han jag snackade med ja. Det såg inte riktigt vad han sa jag vet att han pratar om Tantino Ja det var det jag också, jag kan ju ingen tyska Men jag reagerade på Tantino ja, Han verkar äh... vara en skön snubbe. Ja, Tantino Eller Klaus Klaus Klaus. Klaus är en skön snubbe. Han börjar prata om nazister också men <laughs> I alla fall uh, Så jag beror mig ner till Berlin Och knacka på huvudkontoret Till uh, mamma För att tigga till mig lite Produkter, helt ja. enkelt och när jag kommer in i lobbyn, eller i, vad det, receptionen, så vem tror ni sitter där? Klaus. Klaus. Nej, inte riktigt. Tarantino? Ja! Yeah. Yeah. Ja, han jobbar här. <laughs> Legal. Nej, men han är um, huvudspår... Eller vad säger man? Inte... Spokesperson. Ja, yeah, sp yeah, precis. Spokesperson. Finns det inget svenskt ord för det? Nej, jag, Måste vi... jag tänkte på det innan. Okay. Ansikte utåt. <laughs> han är ansvarig tal för, för, för, för talesman. Talesman. Ja. ja, det säger man nog. Talesman. Ja, han är, är talesman för. för ja, vi, ni vet vad jag menar. Ja. Eh, talesman för spokesperson för mam. Och det kan man ju tycka är lite märkligt att Tarantino av alla människor för, men, gör, ja. gör reklam för. Men det, det, kommer, det förklarar ju varför han kom på tal i samtalet. Ja, ja, ett, jo, när, det, eller så känns det helt rätt Han jobbar med Brad Pitt och, de där, och Många skådespelare beter sig som, som ibland. Barn. Uh, så Det ibland Är det många skådespelare är... som får barn också? Ja, det är också Just skådespelare uh. <laughs> <laughs> det. Är långt, det, men han, det är typ han... skådespelare för barn Det är sant uh, Så det kan vara därför de har rekryterat Tantino Och han är väl Lite nazist också. Lite, lite oväntad... Nej, det är jag inte. Vad sa du? Lite oväntad rekrytering. Ja, det, faktiskt. Det, inte, det som... känns ju ändå som att det är mam som tjänar på det här. Mam baby tror de heter till och med. Ja. Ja, i alla fall. Jag fick komma in till Klaus. Och eh, på min eh, halvknagliga tyska så frågade jag om jag kunde få, <laughs> få några produkter som vi kan ha på vårt mamma. Mamware-party som vi skulle ha här i hemma i Sverige. Precis. Att testa de olika mammarprodukterna. Ja, och marknadsföra de som vi har gjort i Portugal. Ja, ja, precis. Det var ju lite det som var anledningen till att jag skulle få dem gratis. Mm. Men det, du gick bara av på sak. Alltså, du bara öppna dörren och gick in och frågade. Men Du refererar ju till vårt samtal då. Ja, ja, ja. Ja. Att, att jag inte förstod vad han sa. Men, jag, på vinst och förlust så åkte jag ner helt enkelt. Men du hade inte bokat någon han, tid så att säga. Han beundrade mig och sa att arbet Mart <skratt> <skratt> <skratt> och jag <är> Sjukt hem. <skratt> <skratt> Men uh, tyvärr så kunde jag inte få några produkter för Ej. att Tarantino skulle ha rubbet. Det var så ja. De lanserade i USA samtidigt och ja. ser ingen marknad i Sverige så att... Jag fick åka hem tomhint, tomhänt Vi har ju inte så mycket bebisar i Sverige så. <laughs> Nej, vi har inte så många skadelser heller Fast Det fanns inga marknader på och bebisar, och där, bebisar Det var Pärsbrant eller Tarantino Och så ja. föll valet på Tarantino och slut Precis. Det är väl ändå förståeligt Ja, så att eh, Vi får vara ovetande om eh, Hur pass bra De här mammprodukterna är Det är ett helvete Ja, det är jävla dåligt slut på, på det. det var allt för denna veckans podcast Jag tänkte avsluta med att Men det kommer att bli lite allvarligare nu Och läsa upp ett antal dödsannonser För det är några Väldigt betydelsefulla personer Som har dött i veckan, eller de senaste två dagarna till med uh, Den mest givna Som de flesta förmodligen känner till Är Clarence Clemens uh, Bruce Springsteens Gamla saxofonist i Eastridge Han ja. dog i lördags morse efter en stroke Han var ganska gammal Typ ja, 70 eller något, 65 men ja. har haft rätt mycket problem Med sjukdomar senaste fem år Han sjöng på sista versen Sen har vi en lokal förmåga Nationell för man Gustav Schirwander, sångare i, i Malmöbandet Fine Art Showcase. Det är en rätt sorglig, vad ska man säga, historia. Han har, ja, det är det Hans verkligen. liv har varit väldigt mycket upp och ner. Uh, och det, det sjuka var för att um, torsdags eller fredags så såg jag honom gå förbi utanför min lägenhet. Två, tre dagar senare så läste jag att han var död. Jag såg han faktiskt på stan för ett tag sedan när han stod ja, och spelade på gatan. Ja, det är ju också rätt... Det är en speciell grej med honom att han, mm. han, han bara uppträder liksom professionellt men spelar även på gatorna. Den tredje personen, Jackass-profilen Ryan. Ja, <laughs> oh, just det. <laughs> jag vet inte, honom sör jag kan inte så mycket. Men det är ändå en. Det är, en är en alltid tråkigt. För, det är alltid tråkigt. Kraschar rakt in i träd med sin Porsche Just det. Nej, men det är tråkigt. Så med det säger vi väl hej då för idag. Ja, men det kommer att bli lite jobbigt. Man nu är det slut. Hej då.